Nem! Vissza fogom zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában. van nem! Nem! Kejfel Elég! Ijala A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kínlódik már itt? Hát akkor küldjünk egy SMS-t a főszerkesztőnek. Jó reggelt! Mi lesz az Egyes Telefonnal? Mint azt önök is tudják, az Egyes Telefon fogta magát, és pénteken elkezdett rakoncátlankodni. Istenem, milyen szép szó. Most ez a rakoncátlankodás hétfőre oda vezetett, hogy most már semmilyen életjelet nem mutat. Nagy különbség egyébként nincsen. Elvileg a KFNG egy telefonnal is lebonyolítható, ami az önkormányzati vezetőkkel való beszélgetés, interaktivitását illeti, az teljesen kizárja, illetve kizárólag úgy működik, hogyha önök e-mailen reagálnak, ami, lássuk nem az igazi. Innen már csak egy lépés, hogy a kettes telefon sem működik, és akkor velem sem kell találkozniuk. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ma 2020. december 7-e hétfő van. 2. perc múlva lesz 4 8 Ez a kéfejjelentse minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 évvel aluliaknak nem. Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Fél nyolc után... A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, majd Sarkadi Balázs professzor, majd Vinceg György, Kispest alpolgármestere, egyik alpolgármestere szólalnak meg, már ha fölveszik a telefont és működni fog a kettős vonal. Ha van érdeklődés, akkor ezen az egy árva vonalon, abban megpróbálkozhatnak, hogy adásba kerüljenek, aztán az eredményt mindannyian tapasztaljuk. Nincsen hideg... Hidegebb, mint nyáron mert hát itt a stúdióban sincs meleg, de hát Istenem, a hideg marha, tanyász, a marha tenyésztésnek is megvannak a maga előnyei, mert hát az embernek ne kényelmesedjen el. 061-877-0877 Én három beszélgetéssel fogok beszállni a mai műsorba. Ha rossz néven veszik, ha nem veszik rossz néven, akkor én ezen túl, XY vagy Z okok miatt, vagy semmilyen ok miatt, nem leszek kezdeményező, de amennyiben önök kezdeményeznek, én boldogan megyek önökkel táncba. 061-877, kettes vonal, ez még működik. Van némi tehetetlenség érzete az embernek akkor, amikor a kettes telefonon leakad a hallgatónéző, az egyes telefonon pedig úgy telefonál, hogy megmondhatom neki, a sohasem eladásban, de úgyis csak azt fogja elhinni, hogy én pikkelenek rá, kivételesen nem én vagyok a szelektív ellen. Most egy olyan mondtam, aminek a végét maga se értettem. Így egyet a világán semmilyen karácsonyi hangulatom nincs, de hát ha a zenétől megjön. Csak karácsonyi dalokat a YouTube-on. Kettő percen múlott reggel 418 01877 0877 Kicsi szegényház, de az egyéb. Köreket. Hát az ő kis fölött, hogy kiválok, mondám, Viszont kívánok. Jó reggelt, Fél úr! Meg szeretném kérdeni, hogy le tudná játszani a box-tól a Fairytale of New Yorkot? Nem. Köszönöm. reggelt kívánok. Az ízősek vásállási sávája szeretnék hozzászólni, amikor ezt bevezették. 9 órakor elmentem itt egy legnagyobb üzletbe. 15en áltak előttem a húsocsnál. Tele voltak velem egykorúakkal, tehát mint hogyha összeszorítottak volna minket. Elmentem másnap reggel hétkor, sehol senki. Hát erről ennyit. Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Kellemes karácsonyt. Igen. Most She was his girl, and he was her birthday She'd be his wife and make him a husband A surprise on the way in a day and a day one healthy little giggling trembling baby. The wise men came Three made their way To shower him with love While he lay in the hay Shower him with love Love, love, love Love, love, love Love, love, love, love was all around Not very much hogy vannak, hogy tetszenek lenni? Jobban vannak ő, mint az egyes telefon. Mert az egyes telefon nincs rosszul, mert vonal van benne. Lehet, nem jut el ebbe a kegyerébe, amit előttem van. Vagy ha bele is jut, ki már nem jön belőle. Nyolc felszámúlott reggel, negyed-nyolc. Ez a key minden, amit az asztalról tudni kell, vagy érdemes. A nézzük, a nézők, a netezők, János, 14 ével ollyaknak nem felette, és csak igen, korlátozott mértékben ajánlott műsora. de 7-én, 2 amikor szabad a gazda, és mindenki azzal jelentkezik, amivel akar, aztán nagyjából 7 óra, 35-7 óra, 40-től kötött változik a műsor. Addé még van egy tucat perc minimum. Egyes telefonon jelentkezőt megszabadítom a szembedéstől. Jó Hé, hey, bon, Most nem tudom pontosan mi hangzott el, de egy kör, egy menet. Tehát egy adásba egyszer lehet betelefonálni, ez megtörtént, viszont... Boldogul... Hey, say, bon, hey, say, bon. Én ezt értem, értem, én nem tehetek arról, hogy ezen az egy telefonon is önnek sikerül ide betelefonálnia, miután akik eddig nem javították meg a pultot, azoknak azt se sikerült elintézniük, hogy Önt kiiktassák. További sok sikert, ami az itteniek hozzáállását illeti, bár biztos nagyon igyekeznek, Ön még számos sikert érhet el. Én ezt nem tekintem a saját magam kudarcának, bár tekinthetném. Jó Nem tudom, mivel Preparations were made for a celebration day. He said... Eat this, friend! Benka, verez me! Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, az jutott eszembe a civilapályán uh, az utolsó mondatai után, hogy uh, egészen szurreális világban élünk. Egyszerűen... Uh, azt érzem, ez elmúlt hét azt érzem, hogy gyakorlatilag mindent felül írt. Én egy héttel korábban vasárnap sétáltam a párommal. Nem élünk egy háztartásban. Nekem nagy egyetemista gyerekeim vannak. Maszkban sétáltunk, beszélgettünk. Majd tegnap is maszkban sétáltunk és beszélgettünk. És gyakorlatilag olyan történetekről beszéltünk, ami, ami, ami egészen hihetetlen. Egy, egy, mondjuk egy szájerügy felülír már egy Demeter, Demeter írást, és, és egyszerűen csak kapkodom a fejemet, hogy mi történt. Felülírja, vagy csak újabb? Felülírja? Miben írja felül? Két, tehát hogy mondjam, az egyik a... szabadon korcsolyázik, a másik pedig hát az meg rudugrik. Pont, pontosan ez, pontosan ez, igen, pontosan ez, hogy a, a, a, a, a, a, a, a képileg jól megformálható, meg mindenféle ideológia szerint megformálható ereszcsatorna, az, az gyakorlatilag elvitt a sót. Az elől a dolog elől, ami tulajdonképpen azt feltételezem, hogy sokkal-sokkal fontosabb, az, hogy mi maszkban sétálva beszélgetünk erről egyrészt, másrészt az... Hogy a maszkot ezt miért hangsúlyozza? Járvány van. Hát pont erről beszélek, hát pont ezért. Hát nézzé, én azt tudom önnek mondani, hogy én a járvány legelején elköszöntem, ezt most már nagyjából fél évvel az események után mondom, három, meg hat, az kilencet, akkor még több. Ugye elköszöntem Elsimon Lászlótól azzal, hogy majd visszatérünk akkor, hogyha vége van a járványnak mert ugye addig rendszeresen beszélgettünk. Aztán valamikor a nyár környékén felvetődött, hogy találkozzunk, ő elfelejtette, aztán később elkezdte küldözgetni nekem, bár addig is küldözgette az ő különböző megnyilvánulásait, én megmondtam, hogy nem az életjeleket várom tőle. Ha akarunk találkozni, akkor találkozzunk, ha nem akar találkozni, akkor küldözges ezeket, de sok értelme nincsen. Soha többet nem került elő, nem is találkoztunk, pedig addig minden héten volt a rádióban, és voltak civil találkozásaink, de ami a Kejfej illeti, senki nem hiányolta. Se azt nem mondta, hogy de jó, hogy nincs, se azt nem mondta, hogy jaj, de kár, hogy nincs. Tehát magának a világnak a szürrealitása az maximális volt számomra ebből az egyetlen egy jelenséggel kapcsolatban, amelyet kizárólag a vírusjárvány idézett elő, és amely számomra azóta is teljesen megmagyarázhatatlan szituációt teremtett, amiben nem tudom, hogy mit kell csinálnom, de alapvetően azt hiszem, hogy jól érzem, hogy nem kell csinálnom semmit. Talán azt most nem tettem rosszul, hogy ezt elmeséltem önnek. Nem. Nem. Nem, nem, nem, nem mesélte gondolj Gondoljál, hogy mit nem érzek én, rosszul. hogy egy kapcsolatot rárakok a mérlegre, amelyről azért került le, illetve a mérlegről sose került le. Hát a kapcsolatnak a jelentősége nem szűnt meg attól, hogy én azt mondtam, hogy ne beszélgessünk. Ugye én márciusban azt mondtam, amikor ez tévéműsorá vált, hála a jó Istennek, beszélgessünk a járványról, mert az a fontos. De az időegyek meg közt az is bebizonyította, hogy ebben az országban ez a járvány nem elég fontos ahhoz, hogy ne győzné le e, a legkülönbözőbb dolgok, minden, ami nem járvány. Ugye van a járvány, és van minden, ami nem járvány, ide tartozik Demeter, Szilárd, Szájár József, minden ide tartozik. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az utóbbi lenyomja a járványt. Hát igen, hát igen, hát igen, igen. De azért azt jegye, megjegyezem, János, hogy azért arról, nem arról volt híres, hogy naív. A Ezt nem gondoltam az, az én életemre. Életem, el... el Simon ügyre visszatérve, nem hiszem, hogy. De, de higgye, higye, eddig... higye, higye, higye. Én, úgy ö... értem, hogy hit abban, hogy ez. Hát mondjuk azt én nehezen tudom megállapítani egy rádióműsorban folyó beszélgetésekből, hogy a kapcsolat az milyen. Ö... Annál mélyebb volt semmit, mint hogy az kép van de hát az, hogy így alakult, az számúra egyáltalán nem meglepő. Hát önnek nem meglepő, nekem igen. Hát de ezzel együtt sajnálom. Én is sajnálom. De még egyszer mondom, a mind mindazok, akik utálták, nem örvendeztek, és akik szívesen hallgatták, azok meg nem hiányolták. Mintha sose lett volna. Valószínűleg én magam is így tűnök el. Egyszer csak mást fog itt ülni. Táncolni fognak. Jó reggat! Jó Tegnap néztem a HLTV-nek és és borzalmas, hogy összes fidesek megszólították, hogy jöttek ki sorba, és a már a miniszterő elnök úgy elmondta a véleményüket, hát, hogy nincs egy ember, akinek van egy önálló véleménye, és megmondaná a szó, a a véleményét. Ez nem, ez egyetlen nem borzasztó. Ez pontosan megmutatja azt, ami van. Mi, mi lenne ebben hát borzalmas? Ez a borzasztó. Hát, Na de hát ez így jó. Ezt megkérdezik, hát, hogy mi gumát megvétsérez. Rága, uram, ez, ez megmutatja ezen. önnek azt, ami a valóság. Mit kifogásol rajta? A valóságot. A valóságot kifogásolja, azt nem kifogásolja hát. a túlvilágon talán, vagy másikat. Egyes telefonon levőnek megkönnyítem a szenvedését. <laughs> you were good is it go Örök életet jutottana vagyok. Ez itt uh, tatára kisztát. Nem voltunk ottan a velencei tónál voltunk, ott nem voltak. De ott nem voltak vadlibák. Nem. Odáig jutottunk, de az is nagyon jó volt. A össze fog forrani a mi életünkben a járványjal. Sose jártunk olyan gyakran oda, mint járvány idején. Gyüreket. Öregelt kívánok. Sziál, mint múltkor már azt mondta volna, hogy ennek az állandóan betelefonáló embernek sikerült be beazonosítani a telefon számát. Ebben nem történt még válasz, öö, semmilyen változás? Két dolog van. Az egyik az, hogy ha bár Önök megszavazták, hogy legyen Gaudi Nagy Tamás Próbónó az ügyvéd, én valahogy azt éreztem, hogy nem biztos, hogy ez szerencsés választás lenne. A, ez, eh, ahol én dolgozom, ez a konglomerátum jogi segítséget nem nyújtott, a technikai segítséggel idáig jutottunk. Akarja, hogy folytasson, vagy abbahagyatom. Hát ezt háborító. Ezt kell végighallgattunk minden reggel? Ha nem veszi rossz néven, én ehhez csak hozzáadni tudnék, már pedig inkább elvennék belőle. Hát szomorú. Ilyen világban élünk? Hát az, ilyen világban élünk, ez ebben a formában enyhe Én ilyen világban élek. Jöregöt! Jó reggelt kívánok! Hallgatta valaki a Müller Ceciliának a szombati mondatát, hogy kiküldök egy levelet a nyugdíjasoknak? Már ugyanúgy beszélt a Gorbán, kiküldök egy levelet. Köszönöm, a meghallgattam Nem, nem. De miért, mekkora csúszás van, hogy közben egy jóval korábbi telefont lehet hallani? Oh! Öreget, Öreget ki Nem tudja normálisan végig az emberet. Szekintsem már másikat is. De kit nem hallgattam végig? Hát engem mond, mond az ember két szót és kinyomja. Ennélis kit nem hát, hallgattam végig? Más... Ennés, nevelni, nevelni, nevelni, arra ott voltak a szüleim. Minden telefon hosszúságát illetően annyi időt ér meg, amennyire fontosnak tartom. Ha tévedek, az az én tévedésem. Ezt között a telefonáló úgy tudja jelezni, hogy ide telefonál még egyszer, és talán egy másfajta módon kezd bele, és én azonnal elreestem el magamat abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy kavicsként bántam vele, holott aranyrög volt. 061-877-0877 először. Jó Halló, engem meg se hallgat, csak itt? 061-877, 0877, másodszor önnek pontosan elmondtam az első alkalommal, amikor kivívta az ellenérzésemet, hogy majd jövőre, és azt is megmondtam, hogy miért idén többet nem. Még 2020-t írunk, várja meg a 2021-et. hozzáti vagy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés Jó kívánok! Jó reggelt kívánok! Ilona vagyok! Jöjjön. Kedves Fiala úr! Tudja, hogy Beko? Halló! Ja, igen. Szóval nagyon-nagyon meghatottam, amikor úgy köszönt, hogy hogy vannak, hogy tetszenek lenni. Manapság az, hogy, hogy tetszenek lenni nem divat. Csak a fiatalok is magázzanak mindenkit. És nagyon szép dolog, ha azt mondja valaki egy idősnek, hogy hogy tettük lenni. És hogy És tetszik lenni? Tig, én uh -huh. köszönöm nagyon jól. Évjet. Pedig, ha Isten is úgy akarja, egy hónap túlva 86 éves leszek. De az ön életkor és az, hogy hogy tetszik lenni, az nincs összefüggésben. 200 évesen is lehet jó lenni, és 25 évesen is lehet rossz. Nem azért. jó esik az embernek, ha úgy kérdezik meg, hogy hogy tetszik lenni. Örülök neki. Ez... Viszont hálásra! Én megpróbálok örömöt szerezni az embereknek. Néha sikerül, néha nem. Jelen pillanatban erről se lehet hívni senkit. Ha ez így marad, én most fölállok. Javul a helyzet. Fiola János vagyok, lehet? Köszönöm szépen. Egyrészt örülök, hogy beszélgethetek önnel, másrészt pedig őszintén sajnálom az apropót. Közös felelősségünkről az akadémia vezetőjének nyilatkozata. Ez december 1-én jelent meg, és az akadémia elnöke, a főtitkár és a főtitkár helyettese jegyezte, Ön a középső helyen van, ön a főtitkár. Kollár László beszélget velem, vagy ha tetszik, én beszélgetek Kollár Lászlóval, ez a műsorom szempontjából szinte közömbös. Azt kérdezem öntől, egy ilyen közlemény, mint ez, hogy születik? Minden olyan esetben, amikor van, azt mondjuk, hogy egy elég erős esemény, ami történik, ez akár publicisztika, akár valami történik, akkor van egyrészt egy egyéni hozzáállás, hogy én, mint mondjuk Kollár László, hogy látom ezt az eseményt, és van egy másik oldal, hogy én is, elnök úr is képvisel egy intézményt. És azt kell megvizsgálnunk ilyenkor, hogy végig gondolnunk, hogy mennyiben súlyos az esemény, ami történt, és a másik oldalról pedig, hogy mennyiben érinti ez magát az intézményt. Tá, ön egyebek között földrengés, én egy olyan pali vagyok, aki gyakran közbekérdez, de ez azt mutatja, hogy nagyon kíváncsi az ön szövegére, tehát emiatt ne orroljon meg rám, csak ha muszáj. Ön földrengés biztos házakkal foglalkozik egyebek között a, a körben, ami a foglalkozását illeti. E, ott ugye vannak egységek a Richter-skálán, ugyanilyen egység a tekintetben, amikor az embert valami felháborítja nincs, akkor ez mégis hogy működik? Bizonyos értelemben jó példa a Richter skála, ami ugyan mondjuk egzakt módon mérhető, de hogy milyen súlyos egy földrengés, annak a megítélése sem ilyen egyszerű, és tényleg változik is. Tehát ilyen értelemben, amikor egy, egy, egy ilyen esemény történik, mint ez a publicisztika, akkor nyilvánvalóan van az embernek egy személyes És meg kell, hogy álljunk, ezzel. mert itt van egy publicisztika, amit önök közben meg se neveznek. É, igen, ilyen értelemben azért azt szögezzük le, hogy mi nem nevezzük meg a publicisztikát, de az utalás teljesen tiszta. Tehát nem hiszem, hogy de a. Kárulja dolgatta... elnöken, főtitkár mi akadályoz meg három embert a szövegzésben, már ha ők szövegezték, hogy konkrétan megírják, hogy miről van szó, mert én ugyan értem, hogy miről van szó, de ezzel párhuzamosan felvetődik bennem a kérdés, hogy miért írnak körül valamit, amit pontosan meg is lehet jelölni. Ez nem véletlen. Persze, ez teljes mértékben szándékos. Egyrészt szeretném mondani, amit az előbb is mondtam már, hogy a szöveg azt gondolom, és a reakciók is ennek voltak, az egyértelmű, Ugyanakkor az akadémiának nagyon gondosan figyelnie kell arra, hogy amennyire lehet, távol maradjon magától a politikától. Tehát amikor mi megszólalunk, mi nem szeretnénk politikába semmilyen módon beleszólni, történt egy esemény, ami etikailag azt gondolom, hogy súlyos, és ennek kapcsán el kell, hogy mondjuk a véleményünket. De amennyire lehet, inkább általános elveket akarunk kimondani, aminek nyilván van egy egy konkrét, konkrét oka. De nem szeretnénk mondjuk pillanatnyi politikai csatározásokba semmilyen módon sem állást foglalni. Nem ez a dolgunk? Nem foglalnak, áll, foglalnak állást, hanem azt mondják, hogy Ácsi, itt most van valami, ami mellett nem lehet elmenni. De hisz ha azt mondják, hogy Ácsi, van itt valami, ami mellett nem lehet elmenni, az maga politikai állásfoglalás. A, olyan, olyan értelemben, hogyha mi mondunk egy véleményt, annak nyilvánvalóan van politikai vetülete vagy eszéle, de ez a szakmai kérdésekben is így van. Ha, ha mi azt mondjuk, hogy földrengés jöhet, aminek súlyos következményei vannak, ennek is ugyanúgy van kvázi politikai üzenete. Tehát ilyen értelemben, ha egy társadalmi kérdésben megszólalunk, vagy akár szakmai kérdésben, hát tudjuk mi is, hogy ez bármi politikától szüketlenül beszélünk, ennek van ilyen jellegű következménye. Tehát, tehát itt most azt gondolom, hogy volt egy olyan publicisztika, aminek a, az elhangzó mondatai nem mindegy, hogy írta a publicisztikát, azért olyan súlyosságúak, hogy úgy éreztük, hogy meg kell szólalnunk. E, annyit mondanék, hogy azért maga, a, ahogy döntöttünk ebben, ennek is nagyon sokfajta lehetősége lett volna. Tehát mondjuk az egyik véglet az az, hogy meg se szólalunk, a másik végleg az lett volna, hogy mondjuk az Akadémiának az elnöksége kiad egy közös állásfoglalást. Itt nem, itt a három főállású vezető szólalt, szólalt meg közösen. Elmeséli a történetet. Én pontosan tudom, hogy hogy zajlottak az események, ugye ez a foglalkozásommal összefüggésben van. November 28-án szombaton délelőtt jelent meg az origón, az ominózus írás, amit én megnevezek, ugye ez Demeter Szilárdnak a soros címírása, amelyben a második ó az zárójelben volt, önök pedig december elsőjén tették közzé közleményüket. Mit történt a köztel, vagy a két időpont között? Igen, a kettő között mi már a hétvégén leveleztünk, azzal kapcsolatban... Mes, mesélj el már, amennyire ön szabad. Tehát fel, felmentette önt Frajn Tamás és Erdei Anna, részint az akadémia elnöke, részint a főtitkár helyettes az alól, hogy részletekkel szolgáljon. Valamelyikük kezdeményezte, valaki mindig az első. Egyszer csak azt írta, kedves lacikám, ez borzasztó. Mire visszaírt ön, kedves Tomi, mire gondolsz? Hogy történt? <gül> <gül> Le, ilyen értelme nyilvánvalóan egy pontos történése a dolognak, és mondom is, bár nem értem ennyire, ennyire fontosnak a dolgot. Tehát, igen, Jó, itt álljon meg! Írtam, igen. Ö, ön ugye 2020 óta a főtitkár, tehát előtte nem volt főtitkár, de 2020 folyamán hány hasonló közleményt adott közre ez a három ember? Ö, együtt, tehát együtt hárman nem adtunk ki Akkor közleményt. Akkor meg fontos! akkor minden fontos, ami ezzel kapcsolatosan, legalábbis számomra. Minden fontos. Ráadásul nagyon örülök ennek a megszólalásnak, miközben nagyon sajnálom az apropót. Igen, azért azt mondanám, hogy minden megszólalás, és általában mindig ennek van egy, van nyilvánvalóan egy evolúciója, amire rákérdez, de van egy belső vita, amíg ez kialakul és a végén születik valami, ami valamiképpen vagy konszenzussal, vagy közös megegyezéssel megszületik. És abban semmi baj nincs, azt gondolom, vagy nem, nem lenne szabad, hogy baj legyen, hogy ezt megelőzi egy diskurzus, amikor próbáljuk egyeztetni, hogy mit kell tenni. É, tehát a, a dolog, amikor születik valami a végén, tulajdonképpen az ember a maga dolgait is végig gondolja, ezek súlyos kérdések tulajdonképpen, és a végén, ami megszületik, azt az ember elfogadja. Mind a hárman, tehát, tehát Anna is, Tamás is, én is azt mondjuk, hogy igen, ezt a szöveget, ezt így vállaljuk. Konkrétan az történt, hogy én írtam először Tamásnak, aztán hármasban leveleztünk, kaptunk kívülről is segítséget ebben, és ez egy kompromisszumos szöveg volt, hogy hogyan nevezzük ezt meg, megpróbálva egy picit emelkedni a konkrét eseményen. De nem volt, hát ahogy ön is pontosan értette, hogy melyik publicisztikára született ez a válasz, tehát egyértelmű az utalás, mi is nyilvánvalóan tudtuk. Maga, maguk ezek a döntések, ezek, ezek e, nagy részt etikaiak. Tehát azt gondoltuk, hogy itt van egy kényszer, bár az akadémia nincs direktben olyan értelműen érintve ebben, hogy ez nem egy tudományos kérdés, ami ez egy publicisztika volt és nem egy tudományos írás, de mégis az akadémia, aki valamiképpen az egész nemzetért felel, úgy gondoltuk, hogy nem tehetjük meg, hogy nem szólalunk meg, tehát volt egy egy erkölcsi kényszer, hogy meg kell szólalnunk. És ennek meg kellett a mindazoknak, akik néznek és hallgatnak bennünket, hogy mi az, ami ilyenkor az akadémia vezetősége érez, hogy meg kell szólalni, tehát mi az az inger, mi az, ami ennek az ingernek a következtében beáll, és mi az végül is, ami a szövegbe belekerül? Hát tulajdonképpen két, két dolog van a szövegben magában, és ez is volt a, a, az apropója, hogy megszólaltunk. Az egyik, egyik hogy maga, maga a publicisztika az, az gyűlöletkeltő, ami Pontosabb leszek, úgy érezzük elolvasva a publicisztikát, hogy gyűlöletkeltő maga a publicisztika. A másik, ami ennél talán még súlyosabb, hogy ha bár metaforaként használja, de a 20. század legcsúlyosabb genocidiumát keveri bele tulajdonképpen napi történésekbe. Ez egy nagyon súlyos dolog, ez a fajta relativizálás. Megint azért nehéz a direkt döntés, mert publicisztika, született publicisztikát sokféleképpen lehet értelmezni. De a mi értelmezésünkben ez a két dolog, tehát a relativizálás és a gyűletkeltés, ez olyan, hogy ez indikálta azt, hogy meg kellett szólalnunk. Mekkora jelentőséget tulajdonít ön annak, ami a szöveg végén jelentkezik, és a, ami az én személyes tevékenységemet, ami egészen más jellegű a médiában, de mégis e, valamennyire kvadrál ahhoz, amiről ön, önök írnak, hogy mindez különösen felelőtlen, egy ilyen megnyilvánulás írják önök, egy járvány idején, amikor az emberek, családok, közösségek egymással elszakítva, gondok között élik mindennapjaikat, a szellemi és spirituális élet is akadályokba ütközik. Mekora jelentősége van, mennyire minősíti ezt az egészet az, hogy pandémia alatt történik, amikor az ember azt feltételezné, hogy hallgatnak a fegyverek, de ebben jelentősen téved. Igen, azt gondolom, hogy egyáltalán, bár önmagában az, hogy ezek a mondatok elhangzottak, önmagában is baj, egy olyan esetben, amikor az országnak össze kellene kapaszkodnia, különösen súlyos. Tehát bizalmat kellene építeni, nagyon súlyos, hogy mit lépünk a pandémia idején, és ilyen értelemben nagyon rosszat tesz egy olyan jellegű megnyilatkozás, amelyik, amelyik taszít. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy, hogy mikor szólalunk meg. Vagy mondhatjuk az advent előtti utolsó nap történt a megnyilatkozás, nagyon furcsa. Tehát amikor pont megbékélés irányába kellene menni, megyünk karácsony felé, nagyon szerencsétlen az időzítése is ennek. Igen, nem mindegy, nem mindegy. Melyik őjük választotta, mekkora jelentősége van annak, hogy maga a szöveg István király intelmeivel kezdődik? <gül> é ez maga egy, egy negyedik embernek a javaslata volt, amit kaptunk, de azt gondolom, hogy abszolút egyetértettünk vele mind a hárman. Magyarul ennek de a szövegnek egy... a megalkotása több embernek a műve. Igen, igen, abszolút így van. Abszolút így van. Maga a hivatkozás egyebek között, bármint, hogy megszólaltak, úgy szól, azokra tekintettel szólalunk meg, akiket félelemmel és fájdalommal töltött el ez az írás, de hangjuk nem jut el a nyilvánosságig. Ugye ez két dologról szól, egyrészt önben megszólalt valami, másrészt utal valamire, ami vagy megtörtént, vagy sem, de ön vagy önök mégis jelentőséget tulajdonítottak ennek, Vajon volt-e ennek a megszületéséhez, ennek a szövegnek a megszületéséhez bármi köze annak, hogy ön vagy önök hány e-mailt kaptak a szöveget illetően magánemberként, hiszen ez a három ember, Frany Tamás, Korlár László és Erdei Anna, valamennyien természettudományjal és nem társadalomtudományjal foglalkoznak, ami nem zárja ki természetesen, hogy ne olvassan a publicisztikát, de szorosan a foglalkozásukhoz nem tartozik. É igen, ez, ez így van, ez bennem is fölmerült, hogy érdekes, hogy három természettudós írta ezt, ezt a közleményt. Én azt gondolom, hogy ez a közlemény ez akkor is megszületett volna, ha egyetlen egy külső e-mailt sem kapunk. Tehát ez, De ez egy kaptunk, hát persze, hogy kaptunk. Minyáján <gül> kaptunk e-maileket, hogy különböző, különböző mértékben volt aki idegesen, volt aki nagyon szelíten. Mondta, hogy meg kellene szólalni az akadémiának. De ilyen értelemben azért mi is öntörvényűek vagyunk, tehát azon az, hogy megszólaltunk, ez belülről indult alapvetően, nem, nem pedig kívülről. Tehát nem, nem, én azt gondolom, hogy meg kellett szólalnunk, ez volt bennem is, annában is, Tamásban is, hogy ebben az ügyben meg kell szólalni. Nincs választásunk ilyen értelemben, meg kell szólalni. Ugye ez egy felemelt új, amely felemelt új azt mondja, hogy mi, a, mi, a, mi, a, mi az üzenet? Az üzenet Üzenet azt gondolom, hogy több rétű, az utolsó mondatokból kiderül. Tehát Felolvasom. Az, Különösen az, felelőtlen egy ilyen megnyilvánulás járvány idején, amikor az emberek, családok, közössége egymástól elszakítva gondok között élik mindennapjaikat, a szellemi és a spirituális élet is akadályba ütközik. Kell, hogy legyen társadalmunkban egy értékközösséget teremtő közmegegyezés, egy iratlan általános szabály, ami megszabja, hogy mi az a határ, ami nem léphető át egy morális közösségből való kiutasítás nélkül. Felelősségünk, hogy olyan országot adjunk tovább gyermekeiknek, és unokáinknak, amelyek, amelynek polgárai egymást tisztelik és becsülik. Igen, ebben az utolsó két gondolatot emelném ki, erre gondoltam az eleve, amikor mondtam, hogy kell egy határ, amit nem szabad átlépni, ez a szöveg szerintünk átlépte ezt a határt, és nagyon nagy a felelősségünk, hogy mit adunk át a gyermekeinknek, unokáinknak. Olyan országot szeretnénk, amelyikben közös ö, továbbhaladás van, nem, tehát nem azzal van baj, hogy nem értünk egyet. A nem egyetértés, talán tudósonként mondjuk, hogy mi úgy éljük az életünket, hogy millió dologban nem értünk egyet és vitatkozunk. De az egyet nem értés nem ellenségeskedést jelent. Lehet a vita nagyon heves, lehet a vita nagyon érzelendús. de ettől még együtt kell tovább jutnunk egyet nem értésekkel együtt is. És ez, ezt a fajta határt, az egymás tiszteletén, minimális tiszteletének a határát is ez a szöveg azt gondolom, hogy átlépte, ezért kellett megszólalni. Nem csak Magyarországon fordul elő, hogy a napi politikai küzdelemben részt venni kívánok, akik közé mi nem tartozunk. Ellenfeleik lejáratására és az ellenük való hangulatkeltésről az emberiség és hazánk legsúlyosabb történelmi megrázkódatása ennek használják fel. Ez különösen a rendszerváltozás hajnala óta tart fel nyugtalanságot a társadalomban. Ez biztos, hogy csak a rendszerváltozás után tart nyugtalanságot a társadalomban. Az igaz, hogy előtte másféleképpen beszéltek erről, vagy kevesebbet beszélt. Róla, de vajon ez a nyugtalanság csak a rendszerváltozás óta érezhető a richter é, Igen, hát ha így mondja persze. Amióta a világ-világ ami ami ilyen jellegű dolog van, ez ebben, ebben igaza van, igen. Azt kérdezem öntől, miért érdemes hangsúlyozni, hogy... Ugye azt írják, nem csak Magyarországon fordul elő, hogy a napi politikai küzdelemben részt venni kívánok, akik közémi aláírók nem tartozunk. Miért kell valamit nyilvánvalóvá tenni, ami egyébként a szövegből nyilvánvaló, és aki egyébként politikai megnyilvánulásnak tartja, független attól, hogy önök kiratkoztak ezek közül, mégis oda fogja sorolni önöket? Nem tudom, hogy bennünket hova fognak sorolni. Ez egy, ezt, ezt mondtam már a korábbiakban. Tehát önmagában az, hogy nekünk van egy véleményünk. Én ezt értem, politi... de miért külön fontosnak megjelölni, akik közé mi aláírók nem tartozunk? Mert ez az akadémiának, tehát én, mint Kollár László, egész, mint, mint, mint Kollár László nekem nyilvánvalóan vannak politikai véleményeim. És nyilvánvalóan szavazok, hogyha választások vannak. Én is, Frany Tamás és Erdei Anna is. De, mint a az akadémia választott vezetői, a politikai véleményt, egyebet egészen biztos, hogy háttérbe kell rakni. Tehát nagyon lényeges, hogy abban a pillanatban, amikor mi az Akadémiai Válaszok vezetői vagyunk, akkor ez a politikai hovatartozás, az meg kell, hogy szűnjön. Nem szabad, hogy meghatározza bármilyen módon a cselekedetünket. Egyébként ez, ez megtörtént a múltban is, tehát nagyon érdekes, hogy két elnöke is volt az akadémiának, aki pártpolitikában, ha úgy vesszük, részt vett, akár Glac elnök úr, akár pálinkás elnök úr, mindenkettű minisztere volt egy-egy kormánynak, és abban a pillanatban, amikor ők akadémiai elnökük voltak, akkor tényleg nagyon erőteljesen távolságot tartottak mindenfajta politikai dologtól. Tehát ilyen értelemben nekünk, akik ezt a szerepet elvállaltuk, hogy ebbe megyünk, ebbe beletartozik az is, hogy a politikától nekünk távolságot kötelező tartani. És ez, mivel esetleg nem triviális mindenki számára, ezt itt ebben a félmondatban le is szögeztük. Nyilvánvalóvá teszik az első bekezdésben, hogy miről van szó, bár nem mutatnak rá konkrétan, hogy erről volt szó. Hosszú ideje megmegújulóan folyik az a sajátos licitálás, amely egyik mélypontjára ért el a minap, egy közhivatalokat is betöltő kulturális intézmény vezető írásában. Az emlékgyalázása és a gyűletkeltése nagy vihart kavart. Azt kérdezem Öntől, hogy az Önök közleménye váltotta -e ki bármilyen hatást, mit érzékeltek, ha érzékeltek bármit is, függetlenül attól, hogy az ember, amikor valamit megcselekszik, azt nagyon sokszor nem azért cselekszi meg, mert egyébként attól valami közvetlen hatást vár el, hanem egyszerűen a lelkiismerete ezt kívánja meg, és utána, ha nem is érzi jól magát, de azt gondolja, hogy megcselekedte azt, amit megkövetelt tőle haza. Igen, azt Különösebb sajtóvisszhangja nem volt, tehát egy pár helyen megjelent maga ez a közlemény, meg, meg, megjelent ezzel kapcsolatban vélemény is. Én nagyon sok levelet kaptunk ezzel kapcsolatban, volt, aki köszönte, de pontosan így van, ahogy mondta, itt nem, nem az a döntő dolog, hogy, és nem ez volt a döntő szándék, hogy feltétlenül nagyon erős reakciókat váltsunk ki ezzel. Azt gondoltuk, hogy egy ilyen szintű megszólásra ebben az esetben szükség volt, szükség van. van -e, ha nem mondjuk idegen magától a, a, a műsortól, én nagyon sokszor gondolok egy Székely Magda versre, verse, hogy hogyan is cselekszik az ember, ez úgy szól, egy négysoros, tehát nagyon rövid maga a vers, hogy alig valami dönti el, hogy ide vagy oda, kis mozdulatok súlytalanság állapota, alig valami mi a ki a bátor, ki a gyáva, honnét mégis a helyzetek végső világossága. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem triviális döntések, hogy meg kell-e szólalni, milyen módon kell megszólalni az emberben, esetleg van bizonyosság, vagy mérsékelt bizonyosság van, hosszú távon, Biztos, hogy nyilvánvalóvá fog válni, hogy helyesen cselekedtünk-e vagy nem. Én nagyon remélem, hogy helyesen. Én is így gondolom, és közben őszintén sajnálom az apropót, de ezt már egy párszor mondtam. Örülök, hogy megismerkedtünk. Sajnálom, hogy ezt egy ilyen szomorú esemény idézte elő. Ez van, ez van. Reméljük, hogy ez nem lesz. Nagyon... Ezért, küzd, ezért, ezért küzdünk, hogy ne legyen ilyen. Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne. Én azt gondolom, hogy ha három természettudományjal foglalkozó ember szólal meg, az nem arról szól, hogy a társadalomtudományhoz tartozó emberek hallgatnak, hanem azt is mutatja, hogy a lelkiismeret hangja az a természettudományos emberekben épp úgy meg tud szólalni, mint bárki másban, téve, hogy egyáltalán nem kell tudományos embernek lenni ahhoz, hiszen pontosan erre utalnak, hogy ugye még egyszer azokra tekintettel szólalunk meg, akiket félelemmel és fájdalommal töltött el ez az írás, de a hangjút nem jutott el a nyilvánosságig, akik lehetnek takarítónők, nők, aszfaltfoltozók, parasztok és nyugdíjasok egyaránt. E tekintetben igen, nincs különbség igen. közöttünk. Még egyszer köszönöm a lehetőséget. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Kollád Lászlót hallották a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárát. I saw three ships come sailing in on Christmas Day on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. And what was in no ships? All three on Christmas Day on Christmas Day. And what was in no ships? All three on Christmas Day in the morning. Our Savior Christ and His Lady on Christmas Day on Christmas Day. I Savior Christ and His Lady on Christmas Day in the morning. Pray will I sail those ships all three? On Christmas Day, on Christmas Day Pray with the sail Those ships are three. On Christmas Day in the morning Or they sail into Bethlehem On Christmas Day, on Christmas Day Or they sail into Bethlehem On Christmas Day in the morning And all the bells on earth shall ring On Christmas Day, on Christmas Day And all the bells on earth shall ring On Christmas Day in the morning And all the angels in heaven shall sing on Christmas day, on Christmas day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas day in the morning. And all the souls on earth shall sing on Christmas day, on Christmas day. And all the souls on earth shall sing on Christmas day in the morning. And let us all rejoice and made our Christmas day, on Christmas day. And let us all rejoice and made our Christmas day in the morning. Fiala János vagyok, lehet? Essünk túl a nehezén, Sarkadi Balázs professzor van a vonalban. Én menet közben nagyon megnehezteltem őrre. Megmondjam, <gül> Jó, hogy miért. Kívánok. csak nyugodtan. Um, ugye, én azért lett, két dolog miatt lettem riporter? Az egyik dolog, nem vagyok újságíró, riporter vagyok, az egyik dolog az a végtelen kíváncsiságom, ami egyáltalán nem szűnik az idő folyamán. A másik dolog a helykeresésem a világban, tehát ez túlmutat azon, hogy kíváncsi vagyok, és ehhez hozzátartozik az is, hogy egyfolytában keresem az igazságot, hogy miért, azt ne kérdezze. halvány lila gőzöm nincs, hogy miért, de van egy igazságérzetem, amely valószínűleg az egyetfejlődésemmel is összefüggésben van, és ez annyiban függ össze az önnel való megismerkedésben, hogy ugye miután megtudtam, hogy Pusztai Erzsébet vendége lesz a civil a pályának, ugye óhatatlanul azt éreztem, hogy lesz majd egy olyan pontja a beszélgetésnek, ahol én kérdezek tőle valamit, amivel kapcsolatban ő úgy foglal állást, hogy közben tudom, hogy az akadémia egyik meghatározó embere azt csacskaságnak tartja, és ami miatt én egyébként megharagudtam őre, és természetesen idézőjelben, az az, hogy én ezt megosztottam a főszerkesztővel, volt közöttünk egy vita, de azt végül is el tudtuk teljesen jól rendezni, de ami engem alapvetően abban a szituációban, amelynek egy részét nem is láthatták a nézők, hiszen nyilvánvalóan ez folytatódott az úgynevezett reklámszünetben, az az, hogy nem ön, de egy ilyen, tehát hogy nem kerülhetek én olyan helyzetbe, hogy vitatkozzak egyébként egy adott esetben helytelen álláspontot ö, ö, magával ö, tehát, ö, feltüntető valakivel, miközben magam nem vagyok egy szakember. Tehát amikor én ö, megjelenítem az ön szempontjait, akkor ezzel párhuzamosan nem válok Sarkadi Balázsá, és ennek következtében ezt a vitát nagy valószínűséggel önöknek kéne lebonyolítaniuk, miközben, amit el tudtam mondani, és abban, abban szerintem tökéletesen igazam volt, az pedig az volt, amit a műsorban mondtam, mely szerint egyébként szerintem pandémia idején, de hogy vannak analóg szituációk más esetekre, az kizár dolog, hogy egy ilyen vita a nagy nyilvánosság előtt bonyolódjék, elsősorban abból adódóan, mert annak a konzekvenciája, annak a következményei úgy hatnak a hétköznapi emberekre, akik egyébként szenvednek a pandémiától, ami nem kívánatos. Hiszen mind, bármit is üzen ez a vita, egy része de mégiscsak arra fogja őket szólítani, hogy elmenjenek, és olyan hatóanyagú gyógyszert vegyenek, ami egyébként nem kívánatos, mások pedig le fogják szólni őket, miközben ennek valószínűleg a tudomány berkeiben kéne bonyolódnia, de onnan mégis valamilyen módon kikerült. Pont. Érthető voltam? Én értettem ezt, csak nem gondolom, hogy ez egy tudományos kérdés. Én ezt is Én, értem. Én ezt... tudományosan próbáltam erről beszélni, de alapvetően ez, ez egy nem egy tudományos kérdés. Egy gyógyszernek az alkalmazása az egy határozott, részletes szakmai vizsgálat után engedélyezéshez kötött, mégpedig egy adott indikációhoz kötött, tehát hogy milyen betegségbe lehet alkalmazni. Aki ezen kívül alkalmaz egy gyógyszert, az orvos lehet, ez a gyógyszer egyébként vényköteles, tehát fel kell írni, Ez egy orvos lehet, ahol az ő tudományos meggyőződése alapján egyedi betegnél ezt alkalmazhatja, hogyha ezt megfelelően dokumentálja, és erre valóban alapja van a tudományos közlemények alapján. Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy ebben az esetben ugyan vannak olyan hírek, amelyek alátámasztanák, hogy ez az Ivermekti nevű anyag esetleg hatékony lehet, ugyanakkor ez egy, egyben veszélyes anyag is, ez az én szakmámba vág, ahol jól láthatóan ez az anyag, ez ezt éppen azért nem engedi a hatóságok széles körbe alkalmazni, mert komoly veszélyeket rejt a használat. Tehát én ezt leírtam egy cikkben, és hát az volt a legnagyobb meglepetésem, hogy ilyen óriási vita, vitába keveredtem, hogy miben kell, kinek kell hinni, miben kell hinni. Őt hát ez meglepte? Én rettentően meglepett. Én, én nem is gondoltam, hiszen a tudomány hitbeli kérdésekben nem illetékes. Igen, Tehát ez, ebben önnek tökéletesen nem, igaza van, csak hogy de... rálépett egy olyan útra pandémia idején, ahol az ember akaratlan megcsúszhat, miközben ez nem az ő hibája. Én nem hiszem, hogy megcsúsztam, csak nem számítottam arra, hogy ilyen komoly lelkesedő tábora van ennek az alkalmazásnak, és hogy minden a legkisebb hír is az emberekben most valóban a pandémia idején olyan ö, rohamot kelt, hogy ő nekik azonnal valamit intéznie, Így, pontos, kell, pont... valami, hogy meg kell menteniük a családjuk, vagy a saját életüket, és ezt elkezdték emberek hirdetni. Amiért én ezt a cikket írtam, vagy a levelet ennek a újságíró úrnak, hogy, hogy ne terjessze már, a le, egyik legolvasottabb internetes lapon azokat a szélreérthető csúsztatásokon alapuló híreket, amik mintha azt igazolnák, hogy ezt már széles körbe használni lehet, lesélytelen nyugodtan lehet használni, ez nem így van. A esete lehetne ez egyébként... Hogy az ember demonstráljon egy folyamatot, én szívesen meg is tenném, de nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb alkalom. Uh, ahhoz, hogy mindenki értse, hogy miről van szó, uh, megjelent két írás uh, az indexen, uh, Molnár Dávid tollából, uh, és ezeket ön olvasva arra jutott, hogy megkeresi az újságírót, aki elvilág egy szakújságíró van lesz, aki ehhez írt, és akit ön függetlenül, hogy milyen hangot ütött meg önnel, továbbra is urazza, ami azt mutatja, hogy ön megtartotta a méltóságát. Elmeséli, hogy mi történt, hogy elolvasta az indexen, hogy, hogy, hogy végülis mit váltott önből ki, amikor amikor egy szakember olvas valamit, és akkor nem fejezem be a mondatot, mert nem hiszem, hogy nekem kéne egy olyan értékkitéletet mondanom, amit majd ön vagy, vagy mond, vagy sem. Itt arról volt szó, hogy ezekben a cikkekben az újságíró egy olyan gyógyszerről írt, amit Egyébként súlyos férges betegségekben használnak, Magyarországon állatgyógyszerként van törskönyvezve, illetve van belőle egy kenőcs, ami bőrekenve használható és férgesedés, és egyéb betegségek esetén is használható. Az állatoknál egy széles körben alkalmazott gyógyszer. Vannak olyan országok, ahol ez emberre is törskönyvezve van, és valóban széles körben használják trópusi országokban. Nagyon súlyos féreg okozta betegségekben. Van egy ilyen folyami vakság betegség, ahol egy fonálféreg, a légy közvetítésbe bejut az emberbe, és ott a bőre alatt millió számra terjed el, súlyos betegséget okoz, vakságot végeredményben. És ezekben ez az ivermectinszer, ez nagyon hatásosnak bizonyult, együtt alkalmazzák egy doxiciklín nevi széles spektrumú antibiotikummal is, és, és így emberek millióinál használták valóban gyógyszerként. Na most ezt erre törskönyvezték, hogy ilyen esetekben egy nagyon súlyos betegségben, akár bizonyos mellékhatások eltűrésével is alkalmazni lehet. Most Magyarországon ilyen betegség azért nagyon ritka, célszerűen hát lehet akkor is alkalmazni, de nincs Magyarországon ilyen egy gyógyszer. Viszont az újságíró állítása alapján jó néhány magyar szakember és a világban számos kutatás azt igazolta, hogy ez a COVID-betegségben is hatékony, lehet nyugodtan szedni, leírt egy receptet, amiben doxiciklinnel és egyéb más gyógyszerekkel együtt szedve, ez hatásos lehet a Covid-betegség ellen, már a megelőzés, korai szakasz, stb. Na most én erre írtam egy levelet ennek az úrnak. Ennek van hogy valami előzménye, hogy, hogy, hogy ezt mi alapján írtam meg. Hát ez nekem nem volt világos. Itt láthatóan megszólított szakembernek látszó embereket, egy virológust és egy másik. Ez egy aktor. nagyon fontos pillanat, egy laikus, mint én, akit nagyon érdekel az igazság. Árulja már el nekem, mi alapján dönthetem el, hogy kite, kitekinthető szaktekintének, és ki az, aki szaktekintélynek tünteti fel magát, miközben nem az. Mert ha én azt mondom, hogy egy akadémikus szaktekintély, akkor ebből az következne, mint hogy hogyha egy nem tévedhetne, pedig a szaktekinté is. Ló, négy lába van és megbotlik. Ez és ugyan, persze, ez tehát, nem, ez értse ez meg ezt a dilemmámat, a... amit egyébként Igen. ön szerintem biztos, hogy ért. csak azt ért, tehát Ennek az alapvető jelentősége az, hogy ez most nem babra megy, bár ilyen jellegű tévedések sohasem ennek babra. Csak most ugye felfokozott társadalmi igény van arra, hogy legyen már valami gyógyszer, ami egyébként vagy oltás, ami ezt a fránya izét visszaviszi oda, ahol volt, és ott meg berakják egy szerencébe, és soha többet nem nyitják ki. Ez, ez így van. Én azt gondoltam, és ezt is írtam, hogy ilyenkor egy újságírónak az lenne a dolga, hogy megkérdez más véleményt is, más szakembereket is, nem csak azokat, akik ezt támogatják. Egy oldalú volt? te teljesen egy oldalú volt, az írás úgy interpretálta, hogy itt van egy olyan gyógyszer, amit ráadásul a hatalmasságok, vagy nem tudom, milyen ellenségek nem, nem akarnak engedélyezni, holott ez egy csoda. Jó, ami... meg egy feltevést, ezzel a, a, a fórummal és más fórumokkal kapcsolatban is különböző internetes orgánumokat, illetően megfogalmazódott az a vád az elmúlt időben egy-egy cikk kapcsán, hogy valamilyen egyéni érde ket szolgálnak, vagy egy klinikának, vagy egy gyógyszergyártónak az érdekeit szolgálja. Nem azt kérdezem, hogy így van, nem hiszen nyilvánvaló, hogy önnek erre nagy valószínűséggel nincs egyértelmű bizonyítéka, de ez kizárható, vagy nem feltétlenül zárandó ki? Erről fogalmam sincs ebben az esetben. Utána az újságíró engem vádolt azzal, hogy valamilyen érdekből beszélek. <gül> ez öh, önmagában gyanús. Hát igen, de ők ki szokták ilyen módon ezt? oktatni egyébként, mert azért az, amilyen elegánsan önviselkedik, az egy hihetetlen felülemelkedettségről tesz tanúbizonyságot, miközben önt, mint akadémikus, hát úgy teremtette le ez a, nem tudom, milyen korú ember, ahogyan csak lehet. Hát ez, ez lehetséges tudományos vitákban nagyon is lehetne ilyesmi, hát szoktak nekem mindenfélét mondani, hallgatóim is, meg barátaim is, de, de most nem erről volt szó, tehát én, én azért kaptam fel a vizet, mert, mert pontosan ezzel a vegyülettel mi évtizedek óta foglalkozunk, és, és tudom, hogy ezt széles körben használják, ugyanakkor minden gyógyszernél a hatékonyság és a mellékhatásoknak az arányába kell meghatározni, hogy mikor érdemes, mikor lehet alkalmazni. Ön valójában attól tartott, vagy ezen már túl is vagyunk, hogy ezt a szert emberek elkezdték gyógyszertárban venni, és akár szedni is kezdték, amiről nem tudok, hogy így van-e önök termé... nem lehet. Nem lehet gyógyszertárba kapni, de elkezdték külföldről megrendelni, ott, ahol, ahol megvan. És ja, de állatgyógyszerként sem állat... lehet hozzá... Hozzád. De, és elmentek az állatpatikán, megvették, igen, megvették ezt az állatgyógyszert, aminek egyébként a kiszerelése alkalmas emberi használatra, tehát állatokban egész másképpen kell alkalmazni gyógyszereket. Minden esetre ezt megvették, elkezdték használni, és amikor én erről tudomást szerztem, meg láttam ezeket a cikkeket, akkor én megírtam, mert nem mondtam, hogy ez korábban a barátságos. Ez korábban mert... történt, mint a cikk, vagy pedig a cikk után? Nem, következt. a, a cikkre, a két cikkre, ahol elkezdtem utánajönni, uh -huh. és láttam, hogy valóban elkezdték vásárolni, sőt ismerősen írtak leveleket, az egyik ez tényleg csodaszem. Lehet, hogy, hogy bizonyos klinikai kísérletekben valamennyire hatékony volt, bár a legfontosabb az, hogy az összes nemzetközi szervezet külön véleményt írt róla, hogy ezt ne alkalmazzák. Valószínűleg nem hatásos, folynak most is klinikai kipróbálások, de semmiképpen sem ajánlják az alkalmazást. És akkor én még hozzátettem, hogy a mi szakmában ez jól ismert vegyület, ez gátol egy olyan fehérjét, egy olyan emberi fehérjét, ami véd bennünket éppen a gyógyszereknek a mérgező hatásaitól. Ha ezt a fehérjét kikapcsoljuk ezzel a gyógyszerrel, akkor a súlyos mellékhatásokat okozhat. Főleg kombinációkban, vagy olyan embereknél, akiknél ez a fehérje nem teljes mértékben, nem megfelelően működik, ami egyébként föl se tűnik, mert a normál életünkben ehhez kevéssé van szükségünk, de éppen az ilyen mérgektől véd bennünket. Na most. És akkor próbáltam példákat hozni, és végül is, mivel az újságíró teljesen visszautasító, hát kifejezetten ellenséges. Ön ugye a szó szoros értelmében betartotta a szolgálati szabályzatot, nem a főnökéhez, nem a főszerkesztőhöz fordult, hanem írt az újságírónak egy levelet, ha érted? Hát azért az Indexnek a, nem tudom, én nem vagyok benfentes újságírói körökben, ott volt egy olyan, hogy, hogy a kontakt cím, és azt az e-mailt én másolatban oda is elküldtem, hát gondoltam, hogy a, ez az indexnek belügye lehet, hogy hogyan foglalkozik, De hogy Ezek az szerint az eleinte címába. nem törődtek ezzel a történettel, hiszen eltelt néhány. Aztán végig nem törődtek vele, és akkor az újságíró nekem, hogy hát én tartsa meg magamnak a okosságomat, és ő, ő azt csinál, amit akar, ő csak a a, a nép érdekében és tájékoztatást végez. És akkor még utána még két megjelent egyébként az Indexen, mint most már egyre mélyebben, sőt az egyikbe beidéző, hogy némi vitánk támad úral. Jó, és akkor a, az akadémiától megkértek, hogy írjak már erről egy rövid... Áj. Tehát ön, amikor az akadémia honlapjára írt, azt nem saját iniciatívájából tette, hanem hogy az akadémia is felfigyelt erre, és megkérdezték öntől, hogy nem gondolja, hogy ezügyben meg kéne szólalni az akadémia honlapján? Igen, igen. Tehát saját történt. magától nem írta volna meg e ezt a Tudománygyógyítás és újságírást című írását? Hát nem, ez engem elég letaglózott, hogy egyáltalán... Meg tudom érteni. Így, így meg, működik me, a meg tudom maradtam volna... Ami egy egyébként azt Magam mutatja, hogy van ott egy ilyen sajtófigyelés, amely úgy gondolja, hogy eljön az a pillanat, amikor meg kell szólalnia az akadémia holnapján. Igen, jel... igen, most az akadémia megváltozott abban a tekintetben, hogy sokkal jobban odafigyel a kommunikációra, és próbálja a tudományos értékrendet minden tekintetbe képviselni, és a honlapján is megjelentett olyan írásokat, amik aktuális ügyekkel foglalkoznak. Úgyhogy én onnan kaptam egy kérést, hogy írjam én ezt már meg a szakmai részét, úgyhogy én le is írtam, röviden ismertetve a újságíróval folytatott polémiát, és azután szépen leírtam, hát rendes Népszerű, de szakmai Igen, módon, itt van hogy van egy olyan fehérjénk, amit ez a vegyület gátolni képes, ez a fehérje nagyon fontos abban, hogy megvédjen minket a toxikus mérgező anyagoktól, és ezért egyrészt leírtam, hogy én végignéztem az összes szakmai publikációt és a nemzetközi állásfoglalásokat. ott mindegyikről azt találtam az állásfoglalásokban, hogy ne alkalmazzák. A másik, hogy a szakmámban pedig tudom, hogy ez miért lehet mérkező. Én ezt rendesen leírtam, megpróbálva elmagyarázni, hogy, hogy nem ismerjük egyelőre az itteni populációnak, az embereknek az érzékenységét. Nincs engedélyezve ez a gyógyszer. E, és, és lehetőleg ne Mennyire lepte meg, mert gondolom, hogy az írásához, Kezdett, tehát, ö, végzett háttértanulmányokat akkor, amikor rájött arra, és most idézem a szövegét, sajnos már is megjelentek híradások arról, hogy az állatgyógyszertárokban tömegesen vásárolják ezt a készítményt, most szándékosan nem mondtam a nevét, és webáruházak is hirdetik, mint a COVID-19 ellenes egyik szert. Ö, gondolom, hogy az, hogy ön webáruházakat ezügyben megnézett, az ezzel már összefüggésben kellett, hogy legyen. Benzze, ezt én a cikk után kezdtem el megnézni, de maga a szakmai része az nem volt nekem újdonság, hiszen éppen ott is hivatkoztam, hogy mostanában is foglalkozunk vele ezekkel a, az új a covid ba alkalmazott gyógyszerekkel végignéztük, hogy hogyan gátolnak bizonyos emberi fehérjéket, tehát abba is szerepel a Ibermectin. Tehát én foglalkoztam vele, de webárulházakat bizony nem Oké, okay, rendben van, de meg. akkor azért egy eg eg eg eg eg eg hogy azt mondja, hogy ez reklámetikai szempontokban is ütközik. Tehát itt nem egyszerűen az indexről van szó, hanem e, valahonnan kiindulva ez aztán egy folyóvá vagy folyammá szélesült éppen az emberek naivitásából, e, vagy naiv Vitására Ezt én nem tudom, hogy mennyire szélesült, mert azért annyira nem mentem utána, de, de valóban megjelent egy másik internetes újságon, magyar újságon, hogy az emberek sorba az állatpatikáknál, és mondom, legalább öt megkeresést kaptam, kollégáktól, ismerősöktől, hogy most már mondjam meg, hogy ezt tényleg ők, akkor beszerezzék-e külföldről. Jó, ez ezt egyébként ez a, a konkrét betegek. embereknek a hiszékenységéről szól, vagy megdöbbente ön attól, hogy adott esetben egy akadémikus társa valamire rákérdezett, miközben neki nem kell mindennel tisztában lennie. Ez nem akadémikus társam volt egyébként, ő is rákérdezhetett volna, ezek orvos kollégák Akkor voltak. Akkor orvos, Én orvos vagyok eredetileg, és hát kicsit meglepődtem, de ugye az Index elég hiteles újság volt, vagy nem tudom, lehet, hogy most is az, és, és hát azon megjelent egy hír, ahol azt mondják, hogy hát ezt mindenhol ajánlják, már Bangladeshbe, Egyiptomba, és mindenhol alkalmazzák, csak nálunk nem engedik. Tessék ezt alkalmazni. Az egyik orvos kolléga azt kérdezte, hogy hát igen, lehet, hogy nem lehet kapni, de be lehet külföldről szerezni, Ő, ők már gondolkodnak, hogy megvegyék, és akkor mondtam, de hát nem lehet fölírni Magyarországon, ugye ö, csak adott indikációra lehet Ez hát, nem baj, ráírjuk, hogy bőrbetegség. És akkor, hát ez akkor az, az emberi kreativitás. Igen, hát az orvosnak vannak bizonyos lehetőségei, Ö, hogyha egy adott esetben megvan róla győződve, a tudományos áttere igazolni tudja, hogy ez itt most egy fontos gyógyszer, akkor ő fölírhatja, de akkor is arra az indikációra kell fölírnia, okay. ezt után megkérdezhetik, hogy miért tette, de ezt ő vállalhatja. Mit kockáztat, de aki erre az útra lép? Hát én azt gondolom az a baj, hogy semmit nem kockáztat, mármint az orvos. Azt én értem, hiszen, de aki szedi? A, aki szedi, az azt kockáztatja, főleg, hogyha más gyógyszerekkel együtt szedi, ami e, ugye a társbetegségek fontosak ebben a COVID-betegségben, cukorbetegség, magas vérnyomás, stb. Tehát általában már szed bizonyos gyógyszereket. Azoknak a gyógyszereknek a hatása, felszívódása a Toxicitása, tehát a mérgező hatása megváltozhat, mert ez a vegyület éppen egy olyan emberi fehérjét gátol, ami bennünket véd ezektől a hatásoktól, és, és ezért teljesen váratlan mellékhatások keletkezhetnek. Ezen kívül pedig ismerjük, hogy emberenként változó mennyiségű ennek a fehérjének a jelenléte, és hogyha valakinek kevesebb vagy rosszabb működő ilyen fehérjéje van, akkor annál súlyos mellékhatást okozhat ez a gyógyszer is, amit itt alkalmazni kívánnak. Ráadásul nekünk volt egy konferenciánk most tavasszal, ahol beszámoltak arról, hogy egy súlyosan férges migráncsot, tehát a most érkező menekültet, ilyen gyógyszerrel kezeltek, és az majdnem meghalt, alig tudták megmenteni az életét, mert ő neki kevés ilyen védőfehérjéje volt. Tehát már szakmailag is volt ilyen eset, ahol a másik indikációra alkalmazott ivermectin, ez a gyógyszer, ez súlyos mellékhatásokat okozott. Ugye tehát, el, ez, ez nem nekem egy... Igen? Elköltött nekem egy levelezést, és abban ugye külön szó van arról, amit én is megtaláltam, hogy dr. Pusztai Erzsébet a lelkes Facebook posztolók között van, a harc folytatódik oltalon, és egyébként a saját oldalán is. Azt kérdezem öntől, hogy vele felvette a kapcsolatot, mert azért mégiscsak egy furcsa dolog, hogy Radnóti Sándor... Írjon neki, aki nem egy az önfoglalkozását üző társadalomtudós, hogy gondolja meg, hogy jól cselekszik-e vagy sem, és neki is megadja azt a választ, pusztalérzsébet, hogy ő ezt átgondolta és fenntartja. Én most nem felajánlom, de kérdezem, hogy önnek nincs dolga pusztai erzsébettel, vagy írta neki, vagy ő miért maradt ki a sorból, vagy ha én összehozom önöket a szónak abban az értelmében, vagy ennek semmi értelme nincs, hiszen volt már az én anyacsatornámon olyan beszélgetés víruszkeptikusok és tudományos emberek között, ahol hiába volt valószínűleg igaza a vírus, tehát a vírust ismerőknek, a víruszkeptikusokkal szemben a víruszkeptikusok mégis populárisabban tudták előadni azt, amit gondolnak, és ennek összkésztében úgy tűnt, mintha ők győznének, holott ez nem biztos, hogy célirányos. Tehát azt kérdezem, hogy mit érdemel az a bűnös, akinek záloga az ön kezében van, nevezett pusztai erzsébetről van szó, illetve mi az én dolgom? Én nagyon tisztenem pusztai erzsébetet, egy kiváló egészségpolitikus, volt, vagy most is az, és egyszerűen nem is értem, hogy hogy keveredett ebbe a, az akcióba, de én azt gondolom, hogy a Mór megtette a kötelességét, a Mór mehet. Én ezt leírtam, elmondtam, nekem ebben nincs, nincs további dolgok. Magyar, ezt a folyamat ezt tovább megy, akkor önleg fel tehetetlenül nézi? Hát nem, nem nagyon mehet ez a folyamat tovább. Előbb-utóbb azért valamilyen hatóságnak is eszébe jut Magyarországon, Ilyet nem, nem szabad csinálni. De hanem nem. Jó, akkor ez pusztani Erzsébet az ÁZI és... ne haragudjon, de mégiscset azért ez nem egy lényegtelen kérdés. Tehát lehetséges, hogy egy kiváló infektológusról, vagy egy korábbi államtitkáról van szó, de amiről beszélgettünk. Ő nem állt volna velem szóba, hogyha a hangyák nem életével kapcsolatban hívtam volna fel, Ön ez fontosnak tartotta, ezért vállalta velem ezt a beszélgetést. Valország mással is beszélgethetne, illetve érzékeltette, hogy önnek. Nem volt eddig része ilyen mérvű uh, média érdeklődésben, és nem egyértelmű az ön öröme e tekintetben. Tehát az a kérdés, hogy azért ez a folyamat, és ebben konkrétan Pusztai Ezsébet SZ személye azért mégiscsak egy uh, valami, amit nem lehet megkerülni néze én, én nekem már hátamon futkos a idegettől az egész dologtól. Én leírtam a véleményemet, az szakmailag alátámasztható, amit idértem, azok mind kikereshetőek. Aki ezzel szakmailag foglalkozni akar, az ezután eldöntheti magában, hogy mit hiszel és mit nem fogad el abból, amit én írtam. Szerintem nekem ezzel befejeződött ebbe a tevékenységem, most már ráadásul ilyen nagy média hírverés is keletkezett. Körül ebből sokkal többet nem, nem ez tudok idegen? mondani. Hát... Ilyen tekintetben teljesen idegen, nem, nem szoktam ilyesmibe keveredni, hiszen van nekem rendes szakmám, avval szoktam foglalkozni. Most is azt gondoltam, hogy, hogy hát én a, a szakmai szempontból leírom, hogy ez miért veszélyes, azon kívül orvos vagyok, aki tudja, hogy mik a orvosi gyógyszeradásnak a, a szabálya. Én ezeket írtam, ennél többet nem tudok mondani ebbe az egész kérdésbe, Mondom, hitekkel, orvos etikailag nem, nem. elnézést nem értek hozzá, de valami a belső hangom sugja, hogy egy ilyen szituációban egy orvos, hogyha ezzel együtt ajánlja, ez orvos etikailag kikeszthető. Tehát, hogy ennek van orvos etikai vonzata. Ez nem is etikai, ez, ez szabály. Tehát át lehetne menni a piros lámpán. Hát nem, de ennek nem mi következménye kéne, lehet. hogy legyen egy orvosra néző, ha mégis megteszi? Hát én most nem tudom, a, a, hogy mennyire vesznek elő egy orvos, de előveszik, azt tudom, hogyha ír egy receptet, ami nem az az indikáció szerepel, ami az adott gyógyszerre, vonatkozik, tehát amire engedélyezve van az a gyógyszer, amire kivizsgálták, akkor azt nagyon el kell magyarázni, hogy miért ír. egy BNO kódnak hívják ezt. Rá kell írni minden receptre, hogy milyen indikációba alkalmaz. Ha ez a BNO kód nem az, amire alkalmazni lehet, akkor elvileg egy hatóság ezt ellenőrzés rá kérdez, hogy hát miért tetszett másra alkalmazni. Ezt egy orvos adott esetben el, elmagyarázhatja és fölvállalhatja, ami itt a baj, ha ezt széles körben laikusok kezdik el venni és bevenni, hogy egy orvos egy adott esetben mit alkalmaz, ez az ő döntésének a kérdése, a szabályok vételével. Végül az ön jóvoltából megismerkedtem a könyörletes alkalmazás szabálykönyvével, úgyhogy én már sokat profitáltam abból, hogy ön szóba áll velem. Ugye ez a Compassionable Use, amire ön hívta fel a figyelmet, és amely egyébként itt COVID-járvány idején is három vagy négy gyógyszerről szól, vagy hatóanyagról orvostudomány neve ez a hatóanyag részint a rendezivír nem fogom mind felolvasni, nagyon hosszú, rengeteget nyomtattam. Ilyen a sofosbuvir, a ledipászvir, elnézés a rosszul ejtem, ilyen a vír, és ugye fel van tüntetve hogy mely-mely ország kezdeményezte ezeknek a hatóanyagoknak az átmeneti engedélyezését, amivel kísérletet lehet végezni. Mi ez a magyar fordításban könnyűrületes alkalmazás? Igen, ez a Compassionate Use, ez, a, ez azt jelenti, hogy egy orvos, hogyha tudományosan alá tudja támasztani, akkor egy adott gyógyszert az indikáción kívül is használhat egy adott betegnél egy jól meghatározott célra. És ilyen még nem engedélyezett, de a szakmában már vizsgált vegyületek, ezek esetleg ilyen esetben alkalmazhatók. De ismétlem, hogy itt az orvosnak a saját felelőssége az, amire alkalmaz egyedi esetben egy adott célra. Az, hogy ez az interneten terjedjen, hogy laikusok elkezdjék szedni különböző kombinációkban, ez egy rendkívül veszélyes precedens lenne. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és őszintén sajnálom az apropót. Megtisztelő volt, hogy szóba állt valam. Köszönöm szépen, megmondták előre, hogy kekeckedni fog velem, de... Kekeckedtem? Kicsit, igen. Mennyiben? De, de ez... Mennyiben? Hát, hogy megpróbált bevonni egy olyan vitába, ami nekem nem a, a terem. A... Értsd meg azt a situált, De én ezt tökéletesen értem, de azt értsem meg, hogy engem végig az feszélyezett egy társaságban, ami ráadásul egy tévéműsor, hogy én ezzel előjöjjek-e, ne jöjjek elő. Ha előjövök, milyen módon? Hogy legyek udvarjas, de ugyanakkor érzékeltessem, hogy egy olyan dologban vesz részt valaki, amiben nem szabadna. Ám ha elmélyül a vita, akkor belül kiderül, hogy nem. Vagyok volt... Nem, Most már ez, ez nekem is egy kis jó érzést okoz, hogy ön is ugyanilyen bonyolodalomban kerül. De érti, amit Én mondok? Teh... Ezekbe a vitákban nem vagyok profi, tehát előbb-utóbb valaki majd lebeszél, vagy, vagy, vagy nem is tudom, legyaláz ilyen vitába, mert én a szakmámat tudom képviselni. Nem? Jó, csak azt jöttem meg, hogy egyszerűen ott, vagy... ott, oké, de ott van bennem is az az etikai, vagy nem, morális, nem etikai, morális felelőssége, ami miatt ön megszólal, hogy ez így nincsen jól, én pedig egy olyan ember társaságában akit az élet sorol mellém, és aki egyébként azt népszerűsíti, amivel kapcsolatban ön azt mondja, hogy az veszélyes, nekem azon kell gondolkodnom, hogy én ezt egyébként ebben a társaságban szóvá tegyem-e, vagy sem, ha igen, hogyan, ha megteszem, akkor avval milyen konfliktus szülök, ha nem teszek meg, akkor avval milyen lelkismeret furdalást fogok magamból kiváltani, vagy mennyiben érzem magam gyávának. Hát az azokat... én, én, én már jól érzem magam, hogy ön is ilyen <laughs> keveredett nem csak én, mert ugye már több ismerősöm, családtagom elmondta nekem, hogy kellett neked bicikli fakerékkel, ez volt a régi mondás, amikor valaki olyasmibe keveredik, ami egyáltalán nem gondolt. De szeretném önnek elmondani, hogy ön nem keveredes semmibe, ön pontosan azt cselekedte, ami a dolga. Lehet, nincs ahhoz hozzászokva, hogy az aztán milyen hatást vált ki, és azt is mondhatja nyugodtan, hogy ő megtette a kötelességét, és abba hagyja, mert önnek ebben teljesen igazabban attól még a folyamat nem áll le, és én látva azt a folyamatot, az a kényszer képzetem van, hogy nekem abban dolgom van. Könnyen lehetséges, hogy maximálisan tévedek, és könnyen lehetséges, hogy nincs. Akkor is arra kell vigyáznom, mint önnek, hogy miközben még az a tudományos ismeretem sincs meg, mint önnek, véletlenül se le arról a vékony foly. Fősorról, ahol nekem jól áll az, hogy szóvá teszek valamit, amiről egyébként egy szakember azt mondja, hogy nincs rendjén. Ennyi. Értem, hát én, én már lekerültem arról a vékony folyosóról, mert ezeken az internetes lapokon át olyan gyalázkodásokat olvashatok, ha olvasnám őket, de megint csak barátánk felhívják a figyelmet, hogy miket mondtak róla. Most már nem érdekel, hogy miket mondtak rólam, milyen érdekeim lehetnek, hogyan, hogyan lehetne kikezdeni. Úgyhogy én én a magam részéről befejeztem, és köszönöm az érdeklődést. Én elmondtam, amit szerettem volna. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Csak a kökességemre ezt akartam mondani. tehát Szerettem volna valamit köszörülni rajta. Tehát. De ezért nagyon rossz emléket nem hagytam önben. Nem, nem é. egyáltalán nem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, illetve én köszönöm. Viszont hallásra. <gül> Viszont hallásra. Sarkadi Balást hallották. Soha nem gondoltam azt, hogy téma nélkül marad a kelyfejöncse, mert nem történik semmi. Akkor is történik valami, de maga a vírusjárvány, és közben a közélet, a végtelen lehetőségek tárháza. Egy támogatott beszélgetés következik. Fiala János vagyok, lehet? Vince György van a vonalban Kispest egyik alpolgármestere és szeptemberben, illetve decemberben is írtak arról, előbb november végére tervezték, hogy a civilek háza megnyílik aztán most már arról van szó, hogy december közepétől, de itt akkora eltérés nincsen, december közepétől Kispesten ismét megnyílik a civilek háza, és ezzel kapcsolatban legyen szíves kedves Vinceggy, György elmondani mindazt, ami szükségesnek tart. Hát Kispesten ez az egyik civilek háza, amely. Hány van hát, ilyen? hát még ezen kívül egy nagyobb közösségi terünk van, a kispesti kaszinó. Ott is kb. 25-30 civil szervezet, ott 30 civil szervezet kerül elhelyezésre. A kettő között az a nagy különbség, még a kaszinóban azokkal kisebb szervezetek vannak, akik a héten ha vonta egy-egy alkalmat, egy-egy időpontot kérnek közösségi térként biztosítani, itt pedig ebben a szóban forgó templomtéri felújított helységben pedig három legnagyobb civil szervezetünk kap elhelyezést, akik már a rendszerváltás óta dolgoznak, és ők korábbi időszakban is külön irodájuk volt, mert ők folyamatosan üzemelnek. Egyébként a költözés oka, mint ahogy Kispesten is talán tudják, hogy ahol ők korábban voltak a Csokonai utcában, egy három szám alatt, ott jelen pillanatban egy gyermekorvosi rendelő épül, ez egy panel házas környezetben van, egy földszintes épületrész, és ekkor egyeztünk meg evel a, ezekkel a civil szervezetekkel, hogy egy új helyszínt biztosítunk cserébe ahol folytathatják továbbra is azt a munkát, amit ott korábbi helyükön végeztek. Területileg nagyjából ugyanakkor a területhez jutnak, mint amekkora volt nekik? Hát ez egy kicsit kisebb, 150 négyzetméter a terület. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van három szervezet, és ennek három szervezetnek van egy, egy egy kis irodája, és egy nagyobb közösségi tér, ahol... Meg ahol akár... egymás között? Igen, ahol elosztják. És ami örvendetes, hogy ehhez a területhez tartozik egy udvar is, korábban ez nem volt ilyen lehetőség, ezen az udvaron majd jó idő esetén, és hogyha a járvány természetesen bizt nem lesz, akkor ezt a helységet, ezt a közösségi teret, tehát az udvart is tudják majd használni. Ahova költöztek, ott korábban mi volt? Itt egy szociális foglalkoztató volt, a Kispesti Kézműipari Vállalat telephelye. Ők integrálták azt a 30 embert, akik ott dolgoztak korábban. Kispesten van egy másik telepejük a kertvárosban is átirányították az itt dolgozókat. Milyen munkátokat végeztek itt, ami szükséges volt ahhoz, hogy erre az új funkcióra alkalmas legyen? Hát ez hál' Istennek akadálymentesített volt már eddig is. Ezt megőriztük ezt a kialakítást, de a három irodát lehatároltuk, és egy nagy termet is létrehoztunk, hát itt kellett azért válaszfalakat bontani. Egy kis konyha, egy közösség által használható kis konyha rész van, és hát új nyilázzárók, hőszigetelés, és új fűtési rendszer, villamos világítás, ezeket, ezeket a munkákat végeztük el felújításként. Mekkora összetett, mi hány? Hát a kivitelezési kert, költség, maga a kivitelezés költsége az 32 millió forintra fog rúgni, hát a végleges számlák majd csak most jönnek, de a ter, tervez ez ennyi volt. Maga, de maga az, hogy kiköltöztek és majd beköltöznek, ez mennyi idő a kettő között, amíg a civilek valahol voltak, hol voltak? Hát itt a járvány miatt sajnos nem használták eddig is, és hát a, ez a három több mint három hónap, talán négy is. Jó, ja, hát mondjuk, alapvetően változtat az, hogy most a járvány miatt egyébként Itt is most, most sam, sajnos a beköltözés nem teszi automatikusan, lehetővé, hogy ott közösségi életet éljenek. Itt arról van szó, hogy a korábban eltárolt uh, butoraikat fogjuk most beszállítani majd, és használható lesz az intézmény, és hát arra várunk nyilván, hogy... Uh, hogy enyhüljön a járványügyi szabály, és hogy közösségi életet is élhessenek a civilek. Mondom, ez néhány hónap, ha jól emlékszem, maga a felújítás az három hónap volt, ennyi idő alatt vállalta a cég, tehát korábban már kiköltöztek, és hát a járvány ugyan nehezíti minden civil szervezet munkáját, de sajnos nem is használhatták volna ezeket a területeket, Úgyhogy ők is online üzemben vannak elsősorban, és hát így tartják a kapcsolatot egymással, mármint a tagok. Igen, értem, azon gondolkodom, hogy van-e nekem még bármi kérdésem ezzel kapcsolatban, nézem a papírjaimat, de nem, ezek szerint ünnepélyes átadóra a szó fizikai értelmében nem nagyon fog sor kerülni, mert hogy azt a járvány nem teszi lehetővé. Hát így van, tehát egy csendes átadás lesz, nyilván, hogy a szervezetek vezetői ott lesznek, és remélem, hogy minden helyére kerül, úgy, ahogy ők ezt eltervezték, mert ennek az volt azért az előzménye, hogy egyeztettünk velük, és tulajdonképpen az egész épület átalakítása az ő elgondolásuk ügyelembevételére tört. Kedves minisztai Dögy, köszönöm a rendelkezésre, állást! Köszönöm szépen, én is viszont hallásra! Viszont hallásra. Önök Vincek Györgyöt hallották, Kispest egyik alpolgármesterét, önök támogatott tartalmat hallottak. Amennyiben van érdeklődés irányomban, akkor állok rendelkezésre. Egy telefon működik, röviden felhívom majd a műszaki vezetőt, hogy várható-e változás. Másodperceken belül hármilyet kilenc lesz. Nem szeretném hosszabban untatni Önöket azzal, hogy a Sarkadi Balázsdal folytatott beszélgetés mennyivel jobb lett volna, ha szombat előtt lett volna, és mennyivel jobb lett volna, hogyha ezt hármasban tudtuk volna lebonyolítani puszta Erzsévettel. Arról nem beszélve, hogy miközben én az igazságérzetevre hagyatkozva ezt a témát felvetem, vagy felvetek más témát, más személyügyi vonzattal. Közben olyan szereplőkről, közszereplőkről van szó, akiket máshol előszeretettel szólaltatnak meg, és akik ellen semmilyen személyükkel szembeni hangulatot nem akarok kelteni, de uhatatlanul kertek konfliktust vagy feszültséget cégem belül abból adódóan, hogy egy olyan hangnak adok teret, amely hang és a, közben a szerepeltetés, hát legalábbis az én egyéni felfogásom szerint nehezen összeegyeztethető, de mit számítok én? 061 0877 figyelek, ha van mire, a tévéműsorból még 3/4 perc, a rádióműsorból nagyjából egy negyed óra van hátra, amennyiben kiemelkedő érdeklődést mutatnának, akkor több is, de ez így 3/4 kilenc felé nem szokott így lenni. 061-877-0877 Vihart is kavartam, akkor az telefonhívásokban nem jelentkezik. 8 óra 48 perc van, 8 óra 54 körül indul a PET Meteni, és 9 órakor elköszönök önöktől, hogyha az érdeklődés ennél nem lesz nagyobb. és adatok 3870 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és 116 beteghúnyt el. Ez mind a beazonosított fertőzöttek számát, mind pedig az elhúnytak számát, illetően egyik napról a másikra viszonylag jelentős csökkenést mutat, hogy ez tendencia megmarad-e, vagy sem az a közeli napokban kiderül. A lélegeztetőgépen talán most vannak a legtöbben, emlékezetem szerint 674-en vannak, és a koronavírusos betegek száma is szerintem most a legmagasabb, ez 7.932 a két szám, korábban emlékezetem szerint soha nem volt ilyen magas, miközben a két adat, a 3870, illetve a 116 halott kisebb, mint ami tegnap volt. 061 877 egy először. Jó reggelt kívánok! A beszélgetést szeretném megköszönni, és nagyon-nagyon hálás vagyok azokért a beszélgetésekért, amit az akadémikusokkal folytat. Én engem igazán nagyon érdekel a járvány, és már egy jegyzetet, vagy jegyzett sorozatot készítettem ezekről. Gyakorlatilag nagyon-nagyon becsülöm azért, hogy ezt a beszélgetést is fölvállalta. Én láttam a pályán is, és az a baj, hogy az én elképzelésem szerint sokan nem hallgatják ilyenkor reggel az ön adását, megnézik a civilatájánt az embereknek egy bizonyos nagyobb százaléka, mint aki hallgatja a rádióját, és látva Puszta azt a sértődött, visszahúzódó arcát, ebből mindenki tudja, hogy mit fognak levonni az emberek, milyen következtetést én igazán nagyon nagy figyelemmel kísérem, és azt mondom, hogy mióta járvány van, én csak ezekből a beszélgetésekből tudom összerakni, de most már magára a, a ennek a betegségnek, ennek a vírusnak a típusára mit okoz, miért okozza, mi a gyógyszer, mi a vakcina, milyen károkat okoz, ha későn veszik figyelembe a dudaernő, de beletartozik falusanzás akadémikus is. És most igazán nagyon klassz volt ez, hogy ezzel az akadémikussal gyakorlatilag helyre tették a dolgot keszen séppen viszont hallásnak 01 877 0877 másodsor Van, hogy meg kell sülni a stúdióban, van, hogy meg kell fagyni. Ma az utóbbi volt. 061-877-0877. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ha nem, akkor nem. Dörrépont Fiala János kukac gmail.com